په دې معنی نو درکوم نو هویا تمه هویا تمه دوره خصوصیت تمه جوهريت نو आपलीه انساني او فرسي او نه فضالي کا باضرريتي بي رويتي وحده الى كريم او جيبه دا مون نماز صرف دغه مخ کې شي نه دبارا که تاسو فکر دې او سوال وارث شي او که سوال د تو وارث شي چتوی د صحت رویت یتفارکه علت مشترکه سو په وجود او وجود په ټولو اشیاء او کشتن او پکارداره چې د نور چیزونو مې د لګیږي نو الله تعالی دیولی د لګیږي د صحت رویت امر آدمینه او د امر آدمینه لپاره اغا علت واردین یو ځکه علت واردینو د صحت رویت واحد نه وي د مختلف غواړی یو نه غواړی دغه خبره دا او کړه چې دا آدمی دي نو دا آدمی د پر آدمی علتم کې دي سروه ما دا خبره اوقدره د چا ویل کې موجود په ټولو کې سيزونو کې شریفت دي موجود په او موجوده جواب حاصل له جواب وړاندې وی دا نام نه ته یو معلول دی علت وایي دا یو معلول دی او دا یو معلوم لري او علت کواله نه علت پر وقسنره یو تو ولیکیږي علت مؤثره او یو تو ولیکیږي علت په معنا ده علت په معنا ده سر سره متعلقو رؤيت یعنی خابل. نو قابل نو یو علت مؤثره وي بل علت قابله وي یو علت مؤثره وي او بل علت قابله وي اللت مؤثره کی اثر گئی پښې او یو علت قابله چرم اتصاف په امره اثر تر کوي اتصاف په امره اخر تر کوي اذا كان الامر كذلك كانت علت په دوه قسم شو یو مؤثره شو یو قابل او چې شی په متصدی کې یا موصوف کې پدې معنی تر شو اوس رویا منګ وې د دې لپاره ایلت په کار دنو ایلت همرات ایلت مؤثره نه کپ کې اثر ک ایلت په معنا د ایلت قابلیت ایلت په معنا وستان شوېلې چې د آدمی دې دا د دې او ایلتین فی شېره دا نه د ایلت غوړينه ایلت مؤثره باندې غوړې مړه ک دا د نمشینو دا غوړې کنه ایلت قابلیت غوړې کنه قابل لغواړي یو زه ما خبره ده نه چې تا دریم سوال څه کړل چې د ادمي لپاره ادمي لټ کې د شنه خبره ختم شو ځکه موږ د علت مراد الّتي قابلي و رخه مخه وجودي ادميني شګه ده هغه علت څه شي هغه به وجودي علت په معنا ده الّتي قابلي متعلق ال رؤيت رخه مخه وجودي نو اول سوالم ختم او زم سوال اول سوالم ختم شو او دعه ایم اشتریبه کنیز باطني آجا ایم شما همین کنیز بارين اول او دعه هم المحدم کنیز بارین آجا ایم شما همیام و هم شما هم ب開ند آجا اچین دستم د Viridis عصق آ crowd مختلف دویره یو سند tres یو او به انین یو شبه و و وی یو شبه و و نو د تطابقانی چې دا ارز د جواهرد له کديان زګور مډی دریو شاو وینم اوس ما تطابقانی چې د شی جوهر د ارز د خوخړه یو نه نو خصوصيتي جوهري ارز پکې نشته د عام مولیدا نو معلومه شوړه خبره چې د جوهريت ارزیت علت تلیدل <سؤال> د علت تلیدل او وجود ده اڅک وجود درو د جوهري او ارز د د وجود علت تلیدل نو معلومه شوړه خبره چې وجود علت ته جایز تلیدل نو د ختم شو سرورم دا چیتوی وجود ضروري خونده چې دا ضروري ونه او مشترک ويشه وجود په دواکسمره یو مطلق وجود ده یو وجود خاص ده وجودي خاص خصي اغه عيني لکه تاسو چې وايي خبرم ټکتا او یو مطلق وجود ده د مطلق وجود اغه عيني نه ده دا عام مشترک دي زائست دي او مشترک دي نو سرور واړه سوالونه ختم شو نو په دې اولی خبره سوالونه ختم شو اول ترېب قاعدم خبره کم ډایم سوال او اخیری و اشتراک او ضرورتيون سره اشتراک د وجود ضروری دی اګه سوال ام سوال ورسید اوجیب اوجیب ولې جواب ورکې چې سوال نه سوال دا چې صحت روهت آدمی دی نو تقاضا د علت نه کوي نو دی ولته مؤثره تقاضا بنه کړي د علت قابلیت خو کوي کنه نو کومه علت جواب پای امرات پای علت سره غا متعلق ضروریت او قابل ضروریت تھے اول سوال ختم ولا خفا فی لزوم کونه وجودیا اټقانیشته فلزوم د کیدلو دد کی چیدې دی وجودی نو کوم سوال ختم شو انشاء ختم شو نو اول او دریم ختم شو محسنم بر 6 تا وره فی لزوم کونه وجودیا اشتیکنه ذکر کمشله پارکه تحقق نه که کناغه متعلق تو رویت دی شکید لای دی ضرورت بسنګ قابل د چا شي ضرورت و الا کته سنی شنو یب لازم چې اتحاد رویت د مادوم بیا چا رویت دی شد مادوم د مادوم رویت دی نه نو جنا خبره شونه فن د ف د اعتراضان الاولا اولا نې زواړه اعتراضونه ختم شموا شي را تکای اول زواړه اعتراضونه ندی ختم خان اول اعتراض ختم شو او درامي اعتراض ختم شو اول اعتراض ختم شو او درامي اعتراض ختم شودادس دیویل بکارو پاندافع به الاعتراض الاول والثالث اول او ثالث ختم شو تمام صلاح ثم لا يجوز به دي سروچ سوال ختمي جواب وم سوال سو؟ کہ در صحت الرویہ امرن قدہ وحدت کہ وحدت کہ وحدت النوی نو ذکر خبرے مقام کہ کہ وحدت کو سو قسمیں بتانو یہ تو وحدت جنسی لیکن انسان حماکہ ایوانوں کے یہ تو وحدت النویلہ کہ زید امر کے انسانوں کی یہ تو وحدت سنف لیکن انسان پاک زے پاکستانی اور امر او یہ تو وحدت شخصی نو عطا سپے جن تو وحدت نو دا, دا, دا وحدت نویده او وحدت نویده لپاره مختلف کليتونې کېدلې شي اسباب کېدلې شي مثلا حرارت زمون سرا او وحدت نو دغه لپاره شمسور او نارون دی کې شي نو دا څنګه صحت رؤیتوم او دته مختلف جزونه به کېدلې شي جواهرون به عارذن به الله جوهر وارث نه دی نو پکارداره کی رویت یونی شي نو دی راضی جواب کی جا جای نه نه دا چې خصوصیت څه دي او یا عارضه دا د مو تعلق تروریت شي او قابل د رویت شي دا ضروري نه زکه اول هغه چې مونږ وینوش شبح من باید من لرن من ادراک کوم نه ودې نه دا هویتم ده یو حوییت تا حوییتون و نه ده خصوصیتی جوحری یا عرضی یا انسانی یا فرسی و نحو زالکا او بمثل ده دی ده دا دیزه نکیزه گو رماله هری یو ځای که ما تدادسی یو شکل چانت شي شابحا اس ما تا پتنی که دا جوحر ده که دا عرضی نو که دا جوحروس او دا عرضون قابل درویت وی نو بیا په پکار دادا چمار اشینې لیدلې ده کما ته خصوصیتي جوهري ارضی معلوم نه ده بیا هم وینم نو معلومه شورا خبره چې خصوصیتي جوهري ارضی د علت ضرویت نه لري نو علت ضرویت چې شری وجود نو أنت کی چون کې کی وجود ده هغه شي چې شری وجود ده نو د کایمن نو، نو معلومه صدا خبره چې د رویت د لپاره علت مختلف علتونه لري د دې لپاره یو علت دی چې هغه وجود نو وجود په واجب کې مشته په جوهر پا مشته په نو چې دا ټول لیدل کېږي نو بیا واجب او وړي لري لیدل کېږي وانهو پس رویت د پرویت واحدت سره کې مطالق شي په هویت سره کل من قادر یو پتکفیل آغا شدی کی کم جواهر و آرازی و کل قادر نیو کل قادر یو و نیو پس قابل درویت آغا کی دل دشیر شد دل پارا ہوئیت و ما دو حوئیت و نوی ووہوال معنی بالوجود یا ووہوال معنی بالوجود یا معنی بالوجود درش فعانی بالوجود دے مقصود بالوجود دے جو بس وجود دی که ندغیتی انه ایت همه خود اقدا وجود دی نگل شیئ ری نو معلومه شده خبره چې صدبه وجود دی او بل شیئ ندره و اشتراکوهو ضروریون و اشتراکوهو ضروریون داغه صلورم سوال اگه سوب صلورم سوال صلب اغده کتاب شعبه ليچ وجود امر مشترک سی وجود امر مشترک سی که وجود کل شئن عینو هوا وجود در هر شیل شیست رسی ندر آقا جواب ده که اشتراک کون ضروری یون اشتراک کده ضروری ده یعنی زکر در خبر ده مقام که جوجود خود وقت مره یا مطلقا وجود ده یو وجود ده یا وجود, وجود عینی ده مطلقا وجود اغاز مشترک ده او یا وجود ده خواست ده اغاز عین ده چیزا اصلا و تقریر نظر لجواز ییکن متعلق الرؤیت هو الجسمية و ما التوهم من الاعراض من غیر اعتبار خصوصیت انداقسی و خبره کی دی بده باندې سوال ل زجاغه شب عینما نو وکیدیش کی متعلق قابل درویت عقد جسمیتی او اگ چ تابع دی د جسمیتی د اعراض نا او اعتبار د خصوصیت پکیدنی نو دغه جسمیتی سره ده او اعراض نا تیمول هیستی د سره دغدې شي شی الا دغدې کله مان غوړان که نو کګنه دغه غریښتونه د دې پټه چېونه د دې بل پټه دی یوم پټنیشته سري په وجود دیره لپاره سبب دی وجود په الله کې مشته نو الله دې له موږ او کې دي فتقریر استانی تقریر د ثانی مونږ نه دی وی وړاندې نه من چمن سره په دې خبره چې الله تعالی دې لکيږي په دنیا کې موږ سره عقلي دلیل عزم سره نقلی دلیل نمشته سو پوریږي د دلیل مسالړه موږ سره دلیل عقلی او موږ سره دلیل نقلی داسواړه مو سرهشته سو پوریږي دلیل عقلی خبره ده سو پوریږي دلیلې خپلې خبره ده نو دلیل عقلی ده نه چې د صحت وریا دایو معلول ده ادې علت جوهریت کې د شناعریت د لې شنا چې بس وجود د وجود بلل نیمشته نو پکا تارې چورېدلې شي دښځې په دې اعتراضاتو شو سره راغده خو شه من سره دلیل نقلیم په دې خبره شته دابطه کې فزیکو شو دلیل یاخې نو چې څنګه موږ سره دلیل یاخې شته د پدې مثلې باندې موږ سره دلیل نقلیم شته دلیل نقې زمو سره دا رې چې موسی علی صلاتو سلام باندې سوال کړ چې الله تعالی رب بي اري ني انظره الای سيانا ذنبا او ساي چې درته وګورم الله تعالی فرمای چې نا ته ما لیدلې او ته وګوره دی غر ته فیننسقرره مکانه په سو پطررانې که د غر په خپل ځای پاتې شو نو نو ته به معي او که د غره چرته ټ نه شولو ته به څنګه شي دای دا مکالمه شوي ده اوس مصالح صلۃ والسلام کی دا الله نڅ سوال کا نو دا سوال د حضرت مصالح صلۃ والسلام د واجب وجود نه دلالت پدې خبره کې دا ممکن ده په دنیا کې اگر کا ده او ممکن ده ولک ممکن ني نو مصالح صلۃ والسلام ته بخالي ني یا به د پਤਾ و چې دا خبره ممکن نه نه ده یا به ورته پتا نه و ک مصالح صلۃ والسلام ته دا خبره معلومه نه موسلی سلام تبعی شی نه وا نو بیا هو موسلی صلوات و سلام کې او عظیم نبی رې د پزاد تعالی په صفاتو د الله تعالی کې لا یذب الله نه شو دي چې شی جوړ او کله دا د خبره وايي دا شی نه راځي نو بیا هو مطلب دارې لکسبارو او کدي په عالمو په دې خبره په دې خبره څه د بیا خو اسسی ود سوال او سوال او مصال سلاملات او اسلام دایت نه مستثنا دی او مصال سلاملات او السلام د ب خبرې نه چې جهدې مع دوشي ذات الله حرا شي نه دا داغ په حق کې صحیح خبره نه ده نو معلومه سو الله خبره دا ممکن داسیشی دی وتقرير الثاني مصلی اللہ السلام وسلم سوال کڑے دروییت پرے اور سر رب یاری انظر الیک فلو لم تکون ممکنتن کہ دروییت دے سر ممکن نہیں نبیابا دا طلب دا جہل شی بما يجوز فی ذات اللہ تعالی و ما لا يجوز دا پماے جس اپ ما لا يجوز کہ جہل شی مصلی اللہ علیہ وسلم دے طرف ناغ وقت کہ مصلی اللہ علیہ وسلم دے معلومات نو چھا خبرہ محال ہا کہ مصلی اللہ علیہ وسلم صدافتہ ہوا دا معلومہ وا چھدا یلک کریستی حالی پتا او تنوا نوجان کریستی حالی پتا او توا او بیان ده اللہ تعالی نو گفتنے کی بیا کو ابسیت تی ودا دا خبر نراوا دین معلوم صدا خبر اش دام ممکنوزه کی سوال اھا تاکریر دے سامیدار چان موسی علیہ السلام قدسا سعال رویت ها سوال کرو دو رویت بده قول سر ربی رب آرینی انظر فلو لم تا خون ممکن اثن که رویت ممکن نوی که ممکن نی چرتا نو موسال صلاة والسلام که بده دی, دی استحالی علمو یابوتا نو ویاورتا نو نجحل ویاورتا او عباسیت نو معلومت شده دوانی شکیده لی مددا خبره معلومه شو چې د اړویت په دنیا کې ممکن او ځکه فسره کړو مددا سوال د حضرت موسی علیه السلام د دلالت کې پېمکان ضرویت عربی اړینان زوري لې په لومړن ټاکوم کدا ممکن نه وې بیا کو طلب جہل به ماجوزه سیدات الله او ما راجوز او صفا او عبس د سفر او عبس راغه وخت کې چې موسی علیه السلام او طلب تده ما حال انبیاء کرام چې مونږه دي انځال کبوټانو ته اشاره شو انبیاء دا یې ذکر کړی اے هو ذلك رؤية واجبي. لو كانت رؤية متعلقة على الممكن يلزم أن يكون لكن العصة حق في التعليم واصل في لو كانت رؤية متعلقة بالممنا hơn أو على المنما يلزم أن يكون يلزم أن تكون ممنا لكن العصة حق في التعليم کرویت څنګه تاlačر ته متعلق په ممکن فورنه فقادارہ کې دی ممکن شي مقدم حق تعالی په ਸਰوجره اولادنه ولیکم شي چې متعلق تر ممکن ناغب اسی ممکن واغه ځکه کدا شي ممکن نه نو ممکن چینه هغه په یو تقید تقاریر نصابتی یودہ تا متعلق کې تر ممکنه او هغه شي ممکن د خدلارت کې په خبره باندې کنه کې دی ام سره یو که کې ممکن نه ער په یو تقدیر د تقادیر او نه ثابت کیږي ته وایي دا وشته او هغه ممکنی خو پتا وړه کې تللی ده چې شره مورږي حقانيت ته مقدم الله تعالی دغه فرمایي کړه چې مسستم ماوونی چې چاته دا غرف پر خپل ذبانې پاتې شو د غرف پر خپل ذبانې پاتې کېدل امر ممکن دی ادی پوری عادتو شروع یې شره نو چې تعلق د ممکن تر ممکن او شنو ذات لارښکې کړه په امکان د مطابق باندې مطابق به چې دیم څه شره ولكذا ممكن نلن كم شيء ممكن نياه وتقdir تقادير بانهم مثاليون دون على شيء وان الله تعالى ان الله تعالى قد علق تعليق كل ضروب الاستقرار بالجبل والاستقرار او هو ذا استقرار بالجبل امر ممكن في نفسه يلك قد اگر قدري کی نوست استحاله بتلازم الشي استحالهش تي او ذا قانون ده معلق بالممكن ممکن اگر پقبل الشيء ممکن لان معناه زک معناه التعلیق تعلیق سے معنی اخبار کو ثبوت معلق جرا معلق پر ثابتیگی پر وقت ثبوت معلق بھی چکل دش ہے راشن او محل کلا یث بت علی شیء من التقادیر الممکنه او محل شی خون ثابتگی پر یا شیء دے تقادیر ممکنہ او بانے جو شیء محالی دا کا پيو څخه د تقادير ممکنه او نه ثابتي نو معلومه شوه خبره چې ضرويت ممکن ده کړه ممکن بیا بخو او محال و نه محال په طيوشه درس دغه ثبوتني چې په یو شعر تقادير ممکنه او ترته خو د د تعليق ورپښېره تر ممکنه نو معلومه شوه خبره چې ضرويت ممکن ده مثلا دا خبره دا وای د ضرويت تعلق ورپښېره تر امره ممکنه ځای استقرار دی دیبلی اغامر ممکن د کغی ستقر شینو تستحاله ولادي نشي او کم شي چې معلق صفات د شي چې پهغه معلق به اقامر ممکني نو دا دلالت کوي په امکان د معلق باندې نورویتم ستې ده ممکن دا تللی نشي وسره